Dnešní čtení z knihy Prvouka, Výchána Žena. Slyšte, nyní to, kdo říká, Hospodin. Vtaň a vepři před horami, ať nábrší, slyší tvůj hlas. Slyšte hory, Hospodinou spor i pevné základy země, protože Hospodin vede spor ze svým lidem.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 moávský král Baláš. A co mu odpověděl Bileham, syn Béodu? A co se stalo od až do Gilgárdu. Aby poznal hospodinových spravedlivé činy. mohu mluví čit hospodinu sklonit se před vymýšeným bohem? Což mu mohl výtřit se zapálenými obětmi,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 a co o tebe hospodin žádá. Jenom, aby si podle práva, miloval milosrdenství a pozorně chodil se svým Bohem. Oznámil tě, člověče, co je dobré. Moje bratři, my sestry, je to přece jasné, ne? A když to víš, tak to udělej.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 v dramatické situaci, když korupce vedoucích vrstev, soudu a kněží zničí božilit, když obchodníci podvádějí falešnými váhami, když většina sedláku na venkově padá do otroctví kvůli A když chtějí spravedlnost před soudem, narazí na korupní soudci. Prorok Michiáš za tyto poměry používá docela drsná slova. Můžete si to přečíst. To je krátká kniha proroka Michiáše, jak tam mluví o tom, že tím chudým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 Vstupuje do soudny, pře. Slyšte, co říká Hospodin, stan a ved před horami. Ať navrší, slyší svůj, tvůj hlas. Slyšte hory, Hospodinu, v spor, vypevně základy země. Ano, to se týká celého stvoření.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 Zdát jako ohromná zátěž. Jo, můžeme dlouho zapírat svůj vinu, ale pracuje to v nás. A ve hloubě srdci víme, že za to můžeme my. A tak oni touží po tom, aby to mohli nějakým způsobem odčinit. A na to vždy, vždycky bylo v Izraeli to oběd, ta oběd který už Abraham.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 tak to vidí prorok Michiáš, že ta současná situace vede k oběti nehoráznému, k oběti lidskému. A toto všecko přesto, že Bůh ti oznámil člověče, co je dobré. Vždyť Bůh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 Poskytování pomoci. Včera na tom konventě jeho českého seniorátu jsme, kromě spousta finančních a formálních věcí, jsme taky začali mluvit o tom, k čemu vlastně je ta každoročná sbírka na květno-neděli pro slavé sbory seniorátu. Zjistili jsme se, že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 A aby to nebylo málo, tak začal mluvit Michal Kitaf, z uh, Jindrho-Hradecký farář o tom synodu, který um, ustanovil ten Fond Solidarity pro ty sbory, které nedokážou zaplatit svého On Oni konstatoval, že skoro žádný zbor nechce toto pomoc, Protože nikdo nechce být slabý. To je ten můj vyklad že stydíme se přijmout tu pomoc. Považujeme to milosrdenství jako okrajovou záležitost, jako by doplněk k právu, ale není tomu tak. Je to stejné důležité přijmout jako dávat. Existuje jedné staré židovské vyprávění o Rabin Bunamovi. Toho ten jednou říkal, že had, po, vy znáte ten příběh vrajsky, um, že člověk řešil, had ho svedl, a had byl za to trestán. Že? Jaký byl trest pro hada? Ano, předtím mohl lézt na stromy hezky, a teď musel lézt, po zemi a musel žrát prach. No. A jedno, v jedné diskuzi s tím rabinem Bunamem, někdo říkal, že vlastně to není ani trest. Protože ten had mohl po zemi a vždycky měl dost rádla. Člověk hladový, nemá co jíst, ale had má to pěkně, že může sežrát všecko.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 Boží, boží lid, přesně toto, že tehdy v, v Egyptě to všechno začalo a izraelci vyšli a nic jiného Bůh od vás nečeká. Vždyť oznáměr tě, co je dobré. Chodit pozorně se svým Bohem. Tak, milí bratři, milí sestry,